Haste azken goizuntan banatu dira lehen familia liburuuzka elebidunak megitzeko egiko etxean, asteko bi familieek egina zuten eskaera uen artezean beñat jaure gienak. Dea hourgera pauso bat dela aitzzin pauso bat eta hori uh, edgara, etxetik, eskolatik eta hoi administra administrazioat baten dela eta hori biseeke gara eta voilà, orain. Uh, Espania da legala ere be ba dugu uh, tres naberi bat eh eta ere nola ertzen diren gausak eta voilà eta herrenuke ere uh Eskontzeko housiere zabaltzen baita. Hori ere eskolarat eskolara eta sartuaintzin aurak gero, ausendie ira sartuaintzin be dei eskontzeko momentuan, ba dutela aukera pentsatzeko eta nahi duten ene NBC-a eta euskara sartu eta hori ere ederra dela gogo hori zenuten? C'est bon, vous bêtite bêtidanique ou les projets Eta hemen eskondu bai gira ere, eta ordoan porxatu digule ere. Digo telarik bai bergin uelaekin, ez zela dudarik, eta biziki edera da ere mirritzek lehena izaitela, eta eskaintza ere hori parada hori beste errigusier, iparaleko errigusier. Ikusiko dugu, behar bain txatoko dugu zonbeit denesmarchetan erabiltzea, kusiko dugu. Mirritzeko eozkara zerbitzuak eramandu lan luzea entuten itugu hemen irati Fernandez, enekogorri eta Viviani Turchari. Erandu ze xe hilabeteko lan ezan dela zein duzue konkretuki itsulpena artikulu le lodi koak itsuli? Ba, jori da familiar, le mundu piskat bi parte, le partea da giago legen partea. Testuak hartu eta itsuli ditugu euskarara eta gero bigarren partea da betetzen den osatzen den ba, parte hori eta hortan piska bat ausn hartu dugu ala ere nola formulario elebidun bat nola egin. Eta nola betetzeko rrxa izan din ere euskaraz dakien batentzat. Eta hor ba piska bat aldaketak ekarri dizkugu ere, ba errestasunaren aldetik eta koherentzia aldetik ere. lana bai ezatu izan du bepek. Ori da eta garrantzitsu hasen testuak egokiak izatea, e, zuzenak izatea eta batez ere jakina behar bat testuiek hauek gero berantago erabilak izand direla ere beste herri batzuetan. Beraz da eginen segurtatu hori e, zuzenak zirela, ez dela gutzik. Gainera hiztegi e, hori ez da errexa, hiztegi e, administratiboa da, lege hiztegi hori. Beraz bai epeko epekolar dituek, dituzte bainan kontaktuan ezarri dira ere Euskal Herriko unibertsitateko zuzen biderak hasel batzuekin eta hiek ere laguntza ekarri dute. Beraz Pentsatzen dugu orain testuak egokia direla. Errandu e, balio simbolikoa zuela, legala baino, ez dakit e, lehen nukatx bat da? Dehen aden legea aldatzen alda eta legeak badu bilaka erabat, beraz momentu simbolikoa da, baina negia da eta errikoetsek gerozta gehiago erabili eta proposatu gerozta gehiago dugu legea aldatzeko. Horiz dugu antzi behar badugula gaitasuna gauzak guk ere aldarazteko. Beraz momentuz simbolikoa da, ikastolak astapenean ilegalak ziren bezala, baina pixkanaka pixkanaka borrokatuz, posible da egun batez, ofizio ezi elkira familia liburuago. Zilegitasun gehiago bilduko du ere zinez baliatua, ursu baliatua balimada, ursu erakutsia edo ikutsia, orduan hainbat egiten balimada, xantza gehiago bai uh, juridikoki ere beste ekarpenak edo ezaiteko. Kalderako adira ere? Bai, hau badira, jadenek ezakitzen bat ezkontza, oramak bat, nuna eskatu duten ezaitea familia liburua elebiduna.